E kom bon një sanë e fenomenal Alla ire, dhe unë i, i ritmë mire mdere, E kom djerë një tekst fantazidiske wow. Ku djemë na o kajtë nona? Pse mëre qa o bo? Keni mëre kish me dal album i ritmit rrugës? Qysh? Au oh, na, pa s'ka ngull keq besh S'po di besh qysh mja bodi qysh na? Ja, apo duha mi abonet Dalaver, nis përshevë Dalaver, su njabojna se ku me inghizu tani napo Me kështur disjush mi avjel së të material Po jo, besë albumi veç kishku mu shumë zu A, s'po di që me bota është nama Odje, ma smirti në gëmni mu Pelojmë këtë varma abriti kejt Pohim far këfure në fara së bëje se na që tuk buklë muzik më në kem Allah, e qaf shtullum pëta, më bëjnë një njëri ki